Ja, Hur står det till med din läsning idag? Uh, det står ganska bra till med min läsning uh, Jag som småbarnsförälder hävdar ju ofta att jag har svårt att hitta ro och tid till att läsa det är lite så fortfarande. Mm. Jag har många böcker på gång men hinner inte läsa särskilt mycket i taget. Vilket är jobbigt för jag tycker att jag har så mycket bra böcker som jag vill läsa. Eh, men jag tror vi ska prata lite grann om, om böcker vi har läst på sistone. Ja, det ska vi göra. Och med min läsning står det väldigt bra till. Jag har läst 34 böcker av de 120 jag har sagt att jag ska läsa. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag har kommit långt bit på väg. Ja. Ja. Berätta Chrissy, vad... vad vilken är den senaste boken du har läst? Och den senaste jag läste, då ska jag titta lite grann i min Goodreads. Så att jag ja. har den i, eh, Igår läste jag ut Saga, volym två. Mm. Den har vi pratat om tidigare. Sen läste jag på min iPad, läste ut eh, Mr. Penumbra's 24-hour bookstore. Ja just det, den av har jag pratat om. Robin Sloan, ja den här läste jag ett tag. Mm. Och den gav jag en fyra av våra eight walls. Ja, det är ett bra betyg. Mm. Och jag kanske återkommer till den. Men sen tänkte jag faktiskt börja med att prata om en bok som jag läser ett tag sedan. Och som inte är en särskilt ny bok utan den publicerades 2011. Mm. Kom ut på svenska 2012. Men jag tänkte ändå nämna den för att den kommer som film. Aha, ja. okej, okay. det gillar vi. <laughs> och det är A Monster Calls av Patrick Ness. Just det. På svenska heter den sju minuter över midnatt. Mm. Och det här är ju en berättelse om den 13-åriga Connor eh, som får besök av ett monster sju minuter över midnatt. Och det är ju som du ser här, det är ju som ett eh, trädmonster kan man säga. Ja just det, vi har en jättefin illustrerad utgåva på svenska. Ja, och det här är en blandning av grafisk roman mm. och eh, ja, en, en bok då kan man säga. Ja det är jättevackert. Ja. Eh, vi lägger ut en bild på bloggen sen. Ja. Och det här monstret är ju uråldrigt och det är vilt. Och det bryter sig in i huset och tar tag i den här Connor, skakar om honom och försöker skämma honom. Men Connor säger, men du är inte monstret från min mardröm. Jag är inte rädd för dig. Vilket gör det här monstret väldigt ställt. Så här, Va? Ja, men det är ju mig du ska vara rädd för. Men eftersom han vägrar att bli rädd den här Connor så bestämmer sig monstret för att han måste berätta vad som är sanningen. Det han försöker få honom att berätta. Okay. Och det gör jag genom att berätta tre historier för den här pojken. så kommer närmare och närmare och närmare en typ av sanning kan man säga. Och det är en sån här bok som jag klarar mig från att gråta ända tills de sista scenerna. <laughs> ja, och då bara böla jag, den. var mm. så bra och så. Men det är skönt med sådana böcker ibland. Ja, det är jätte med sådana böcker. Gråta lite. Och man Men... ska också nämna det här kanske triggervarning, cancer ja, okay. och död. Ja. börjar inse vad det verkliga monstret är. Ja, mm. precis. Okay. Ja, det var ju fantastiskt bra. Mm. Det är ett bra tips. Och vi har den på både svenska och engelska som sagt. Men när jag tittade på, på vad jag hade läst senast, minnet är som en guldfisk, så ser jag att jag, den senaste bok jag läste ut var Pride of Baghdad, faktiskt. En bok som jag lånade av en vän som är, det är en grafisk roman som är skriven av Brian K. Vaughan som är samma som har skrivit denna saga som vi tipsade om i avsnittet om grafiska romaner. Eh, och Det är hans take på en sann berättelse kan man säga. Under Irakkriget när Bagdad bombades och rymde tre lejon från Bagdad eh, och I den här berättelsen så får man följa de här lejonen och några andra djur. I ruinerna av staden och människorna som krigar runt omkring. Och den är jätte, jättevacker den här historien. Eh, man drog snabbt in i berättelsen. Och väldigt kloka resonemang hos de här djuren. Och naturligtvis väldigt, väldigt vackert tecknad. Eh, nu vågar inte jag säga vem det är som har tecknat den här historien. Det har jag ingen koll på just nu. Eh, vi skriver det i bloggen sen. Jag ska ta reda på. Jag tror inte att det är samma som har tecknat saga. Men den förtjänade sin, sitt höga betyg faktiskt. Det kan jag rekommendera. Ja, och jag har ju också läst uh, två stycken böcker av Vi e. Schwab. Den här uh, Shades of Magic-serien. Mm, som börjar med Darker Shades, Shades of Magic och slutar med A Gathering of Shadows. Mm. Uh, inte sluta för det är en trilogi. Det kommer en tredje båt. Tack och lov. <laughs> Uh, jag läser ju Darker Shade of Magic och det är ju en berättelse om Kell. Och Kell är en antari, vilket är en väldigt speciell typ av magiker kan man säga. Han kan uh, dels råda över alla fyra elementen men sen kan han också då resa, vilket det är bara en annan person som kan. Och det är en person som heter Holland som också kan resa i mellan platser så. Mm. Och han reser då, han bor själv i det röda London. Och det här är en plats där magin är god, det finns överallt. Eh, floden som vi skulle kalla Themsen eh, rinner genom det här London som är en röd flod. och Det är liksom bara pulserar magi ur den här floden. och Han eh, bor med den kungliga familjen, så han, han har liksom blivit adopterad kan man säga av kungen och drottningen. Och så har han också sin bror som är prinsen. Men han känns ändå ganska utanför. För han är liksom udda genom att han är bara liksom en av två personer som har den där magin. Mm. Och um, han ser också annorlunda ut. Han har ett svart öga och ett annat färgat öga. Som gör att alla vet att han är en magiker av den här typen. Och det här kan göra då att han kan resa till gråa London. Som skulle likna våran tids London kan man säga. Mm det de har ingen magi men han åker direkt till kungen som bor i den här tidens London och det skulle kanske vara på kanske 1700-1800-talet där. Okay, ja. sen finns också ett vitt London där magin har gått över styr mm -hmm. det styrs av två tvillingar och de styr sitt rike med tortyr och smärta och så. Mm. Och han kan också åka dit och sen finns också ett svart London som där magin har varit så stark så att den har liksom brunnit ut och dit får man inte åka längre okay. ja, så finns alltså fyra London, men tre kan han åka fram och tillbaka mellan eh, och det han gör den här Kell där han åker med meddelande fram och tillbaka mellan de olika kungliga husen okay. men eh, han gör också något som han absolut inte får göra han tar med sig saker mm. det anses vara den högsta eh, sortens förräderi att göra detta men ingen vet ju om det Jo, han är i det vita London. Och där får han ett paket tillstucket sig. Och sen tar han med det här. Och så vet han inte vad det är för någonting. Han inser att det är något farligt. Men han, han är ju van vid att smuggla. Mm. Så han sätter det här i fickan. Och så åker han till det gråa London. Och när han är i det gråa London. Så kommer det en ficktjuv. Oh, nej. Och då får vi träffa karaktären Delilah Bard. Som är den andra huvudkaraktären här kan man säga. Mm. Och hon eh, skär det här paketet från honom utan att veta vad det är för någonting. Och eh, plötsligt så inser ju Kell att det här smugglade paketet, som är liksom högförräderi han får ta den med sig, det är borta. Och då måste han ju leta rätt på den här Delilah Bard. Och så ses värvs hon in i historien. Mm. Och den är så bra, den är så bra den här boken. Och det är. Kell är en typisk sån här person som jag älskat läsa om. För att han är. Både en del av någonting och sen totalt utanför på ett sätt genom att han är så udda. Han är liksom bara en av två som har den här mm. kunskapen. Men det som är spännande med Delilah Bard det är att hon har ett glasöga. Okay. Och där kan man kanske lista ut att det är någonting. Va? Och sen har jag även läst ut fortsättningen. Och den, jag trodde att det skulle bli en diologi. Mm. Och sen när det började närma sig typ, de 20 sista sidorna så insåg jag att de kommer inte kommer att få ihop den här historien. Och sen så slutar med världens och jag bara, nej men, oj ja det kommer tre tredje bok! Ja, ja. Vi har under en tid funderat på att prata om temat retellings, det vill säga böcker som baseras på andra historier efter den här devisen att det finns inga nya historier allting är bara varianter på ett bestämt antal redan berättade historier. Eh, och retellings är ju en slags genre kan man väl säga. Som är ganska populär just nu. Det finns jättemycket retellings på klassiska sagor bland annat. Och det är en sån bok som jag håller på att läsa nu. En retelling på sagan om snövit. Eh, tyvärr så är den inte jättebra. Eh, jag vill att den ska vara bra. Den har alla förutsättningar för att vara bra. Eh, men... På något sätt så lyckas inte författaren riktigt. Eller om det är jag som mottagare som inte lyckas riktigt. Jag vet inte. I stilen liknar den, den här filmen The Huntsman ganska mycket. Kan man nog säga. Eh, och den följer eh, I första halvan av boken följer man The Wicked Queen. Eh, den onda stymoden. Eh, och sen även The Huntsman och eh, Snövit och Dvärjarna. Då. Snövit är väl egentligen den som har minst roll i boken. Och därför blir hon också en väldigt, väldigt platt och tråkig karaktär tyvärr. Och eh, det är någonting i det här med karaktärsberättelserna. De intressanta karaktärerna, det vill säga drottningen och The Huntsman som är de karaktärer som har mest djup och som är intressanta att följa. Eh, de slarvas bort lite grann. Istället så fokuseras det på snövit som inte får några andra egenskaper egentligen än att vara otroligt god och vacker. Vilket ju är skittråkigt. Jo, sen problemet om omotiverat sex eh, som <laughs> kommer här och där. Och jag har inget problem med sånt i böcker alls. Men det får jag gärna tillföra någonting. I den här boken så känns det mer som att, ja just det, det skulle vara lite sånt också. Så det blir mm. spännande. Och så hamnar det på olika udda ställen när man sitter och kliar sig i huvudet och tänker men Oj, var kom det därifrån? Um, så den är inte jättebra men nu har jag tagit mig två tredjedelar igenom och gett mig 17 på att jag ska läsa ut den mm. och den heter Poison och skriven av Sarah Pinborough och uh, är en del i en serie av fristående retellings på klassiska sagor vi har köpt in tre stycken av de här Tarosa, Snövit och Skönheten och uh, jag kommer nog inte att läsa de andra två uh, men för rätt läsare så tror jag att de kan vara jättebra de är väldigt lättlästa ändå och säkert lite spännande om man gillar sånt. Mm. Fantasy och sagor. Mm. En bra bok som jag har läst på sistone. We Were Liars av E. Lockhart. Den kom ut 2014. Den heter Kanske är det allt du behöver veta på svenska. Och den, den, den utspelas i modern tid i USA på östkusten. Och det är en slags mysterie boken måste jag säga. Det är, det är ett mysterium i boken som, som inte får sin upplösning förrän på slutet och jag tycker att jag brukar vara ganska bra på att lista ut saker när man följt lite ledtrådar och så. Det gjorde jag inte i den här boken. Det kom som en chock. Väldigt, väldigt spännande. En sån här bladvändare jag kunde inte lägga ner den förrän jag visste vad sjutton var för någonting. Med den här eh, flickan och Katie som huvudpersonen heter. Hennes Familj är eh, rik, akademisk, eh, vit överklass i USA på östkusten. Hennes eh, mormor och morfar har ett sommarhus utanför Martha's vineyard. och Vi följer barnbarnen till dem här. Eh, de är tre kusiner och en vän till familjen i samma ålder som träffas varje sommar på den här ön och leker med varandra. Eh, och de kallas för The Liars. Eh, lite oklart varför för att de är lite busiga eller för att de, ja jag vet inte så, som barn och i den här gruppen av fyra ungdomar så är det lite kärlek och det är mycket vänskap och så, men de umgås egentligen bara på somrarna och när vi kommer in i berättelsen eh, så är det de är 17 år gamla då och vi får veta att för två år sedan så hände någonting sommaren nummer 15 när de var 15 år eh, så hände en olycka och Katie råkade ut för någonting. Och hon själv har minnesluckor. Och har eh, lider av PTSD. Sån här posttraumatisk stress. Och har eh, haft väldigt svårt att återhämta sig efter det här. Hon vet själv inte riktigt vad som hände. Och hon kan inte få sin familj att prata om det. Eh, och hon har inte besökt den öen Och hon har inte träffat sina vänner sedan denna sommaren. Olyckan hände. Och nu två år senare då, så ska hon tillbaka till ön. Eh, och hennes... Eh, hon vill ju försöka ta reda på vad det är som har hänt. Eh, och som läsare så, så följer man ju liksom med henne i det här. Man vill ju också veta vad som har hänt naturligtvis. Superspännande. Kan jag mm. verkligen rekommendera. Och apropå på framsidor och böcker som ser lockande ut. Så tycker jag att den här boken ser kanske inte jättelockande ut. Jag hade kanske inte valt att läsa den om jag hade tittat på framsidan bara. Men jag tycker att man ska ge den en chans. Definitivt. Mm. Mm. Jag har också läst en bok som heter Passenger och den ska, det tror jag blir, absolut blir en duologi <laughs> Så det blir två böcker i den. Och den här har jag pratat många gånger med dig om. Ja. Och den är ju skriven av Alexander Bracken. Mm. Och det börjar med att vi träffar på Etta, eller Henrietta som hon heter, men Etta kallas hon i boken. Och hon är en violinist, men hon har ganska så scenskräck. Mm. Så hon har kämpat med den här scenskräcken och eh, tränat jättemycket. försökat kompisar, försökat pojkvännen. Och nu är det bara återdebuten som gäller för henne. Hon har en gammal, gammal violinfjolärarinna kan man säga. Då, eh, som är 92-93 eller år gammal. Och sen hennes mamma som är med på den här debuten när hon ska spela då igen på scen. Och precis innan hon ska gå upp på scenen så hör den här lärarinnan och mamman står och pratar med varandra ganska argt. Och den ena säger till den andra att Nej, men hon är inte redo. Varför utsätter vi henne? Du måste berätta sanningen. Och så ja. och det här tar Etta till sig och blir jättearg och jätteledsen. Nej, hon ska verkligen visa dem att jag, jag klarar av det här nu. Så hon går upp på scenen och ska börja spela. Och då plötsligt har hon någon typ av ett konstigt ljud, en feedback. Och det gör att hon störs i sin spelning. Och till slut blir hon tvungen då att lämna scenen. Och det är en jättejobbig scen när man liksom känner att Åh, nej, det gick inte bra den här gången heller. Hon ska påverkas av det här. Och hon tar sig ut från scenen och bakom scenen och börjar leta efter det här ljudet. Var kommer det ifrån? Och då ser hon att en av de flickorna som har varit, varit där bakom scenen, eller tjejerna som har varit där bakom scenen, följer henne. Och de kommer ut på en liten backyard eller något sånt, vinterträdgård eller något sånt. Ah, oh. Plötsligt så är det någon som skjuter hennes fjollärarinna så att hon faller ner död. Och de hon springer dit och liksom försöker komma till den här lärarinna så kommer en person bakifrån och knuffar henne. Och det är ju den här tjejen som hon såg ute i korridorerna. Mm. så. Och hon knuffar henne. Och knuffar henne ända till 1700-talet. <laughs> så hon hamnar på en piratskepp. Eller kanske ett skepp egentligen bara. Ja. I karibiska havet. Så plötsligt befinner hon sig där. Ja, det här är alltså en bok som handlar om tidsresor. Mm. Ja. Och det gillar vi ju. Det gillar det. vi absolut. Det är ja. väldigt bra. Eh, sen träffar hon på en kille som heter Nikolas. Han har fått reda på att han ska föra det här skeppet till en specifik hamn i New York. Och hon är ju definitivt inte klädd för 1700-talet om man Nej. säger så. Men då finns ju även den tjejen som knuffar henne i den här tidsrevan kan man säga. För hon har också hamnat där. Och hon har med sig en kappsäck så att hon kan byta till du vet, man har ju såna ja, här, ja. Mm, korsetter, korsetter och, och krinoliner annat. och sånt där ja. som hon kan sätta på sig så att hon kan Fancy. passa i. Ja. Och så plötsligt så måste hon då Förstå vart är jag på väg vad kommer den här båten ifrån varför ska jag först till New York vad är mm. det för någonting det finns liksom ett, en hemlighet i den här boken och den är väldigt bra ja, jag är super sugen på den här boken mm. eh, nu har ju någon annan kommit och lånat den så nu kommer jag få vänta ett tag på den här men då mm. får jag läsa någonting annat emellan. Du kan få för mitt ex om du du är så snäll <laughs> jag tänker på eh, om vi ska Ta upp tråden med, med tidsresor. Mm. Vi har ju andra böcker. Dels så köpte vi in en bok som har några år på nacken nu. Men som har blivit återaktuell. Vi köpte in Främlingen av Diana Gabaldon. Som blev aktuell förra året igen. När den boken kom som filmatisering. Och den serien har ju blivit ganska populär. Mm. Vad jag har förstått. Eller den har fått väldigt bra kritik. Ja. Och väldigt välgjord, följer böckerna ganska bra och så. Mm. Jag har sett, tror jag, halva den serien. Jag tror du har sett hela första. förstånden. Jag har sett hela, ja. mm. Outlander heter Outlander, den. Outlander, är ja, precis. Mm. Och det är ju den första boken på engelska också. Mm. Eh, och det, där följer man ju en kvinna som lever i 1940-talet efter andra världskriget. Som reser till Skottland med sin man för att återknyta kärleken och äktenskapet efter att de har varit åtskilda under kriget. Han har varit soldat och hon har arbetat som sjuksköterska under kriget i så här fältsjukhus. Och de reser till Skottland på en andra smekmånad kan man säga. Och där går hon upp för ett berg och trillar igenom ett par magiska stenar och hamnar i 1700-talet Skottland, mitt i klankrig och eh, krig med engelsmän. Om och, ja. och man klarar av att köpa de här premisserna vilket jag ändå tycker att man gör i den här boken i alla fall. Och gissar jag också i Passenger. Så är det ju underbart spännande. När hon kommer in med sin moderna kunskap. Och hamnar i det här lite vildare 1700-talet. Och sen är det ju en stor kärlekshistoria även i den boken. Då. Och på tidsresor då så har vi beställt en bok också nu. Som vi väntar på oss, Som också behandlar det här ämnet med tidsresor. Into the Dim. Av Janet Taylor. Och det är också en sån här bok om tidsresor en time traveler-bok Det ska bli jätteroligt att se den boken och se vad den handlar om, vi kan återkomma till den sen Sen har jag läst en bok som vi inte har köpt in till biblioteket men det kanske vi ska göra i Det är en bok som är i en serie som heter Magic Ex Libris och själva boken heter Libriomancer. Och den skriver skriven av Jim C. Hines. Och när jag som bibliotekarie fick höra talas om den här boken så kände att den där måste jag börja läsa. Det här är en bok som handlar om Isaac Veinio. Han. Och han är katalogisitör och bibliotekarie på ett litet bibliotek. Och medan han katalogiserar i sin vanliga bibliotekskatalog så katalogiserar han också i en annan katalog. Och det är. Han hör till ett sällskap som heter Ditt Svälvpartenär eller de Tvölvpartenärs eller något som heter det. Det är alltså en hemlig organisation och Isaac är en så kallad Libriomonser. Han är en typ av magiker och vad han kan göra är att han kan till exempel räcka in sin hand i en bok, ta tag i någonting i boken och dra ut den. I boken Det låter ju skithäftigt. Mm. Ja. <laughs> Men i den här världen som Isaac Leavry så det så att böcker som är populära, där många många läser de här böckerna, på något sätt så kan varelserna i böckerna bli riktiga. Och därför finns det till exempel den här boken något som kallas för Sanginarius Meiri. Det är alltså vampyrer som kommer från Melissa meyer böckerna De kallas också för sparklers. Ni kommer ihåg det, att de, de glittrar ju de där ja. Melissa Meyer Vampirerna. det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Och sen finns det också Sanguinarius stokerus som är alltså Bram Stokers Dracula. Ja. ja, så det finns olika typer. Det finns typ 34 olika typer av vampyrer i den här boken för att alla beroende på vem som har skrivit om dem hur mycket mm. de har läst. Så. Och det är ju skitspännande. Det är jätteroligt att man är bibliotekare för det är en massa injokes, här in Massa Koppliga till, till böcker som man har läst. Och det är ju jättespännande. Det är jätteroligt. Det ja. är lite meta över ja. hela. Ja, det är meta över hela. Men fungerar det så att eh, om det är fler som läser boken då blir det fler varelser? Ja, okay. så är det. Eller de kan manifestera sig om många ja. har läst boken. Okay. Och det är också en av plotlinjerna i den här boken. Det är att det är en, en bad guy. Ja. Och för att få många att läsa hans böcker för att han vill att en speciell typ av varelser okay. ska uppstå så har han tryckt upp den för egen hand Okej. och spridit den i liksom, hundratusentals exemplar för att få folk att läsa boken. Lite sneaky. Lite sneaky, ja. Sen finns det också, också då, tusentals med förbjudna böcker. Okej. För tänk om någon skulle kunna stoppa ner handen i Tolkiens Sagar om ringen och få tag på den här The One True ah, Ring. Det. Ja. det. får ju inte ske. Nej. Så det är därför vi heter Isaac katalyserar de här böckerna. Så att liksom, man kan säga att de här, den här grejen den kan ingen få tag på. Det är inte mm. bra om någon får tag på den. Kan han skydda böckerna på något sätt genom ja. sin katalogisering? Då? precis. De kan bli låsta. Okay. Ja. Och det är så att allt det här startade egentligen med Gutenberg. Mm. Han som tryckte de första böckerna i sin tryckmaskin. Han är liksom urfaden till hela, hela den här kulten, eller sekten, ja. eller vad man ska kalla dem. för ja. den här organisationen. Ja. Och han har försvunnit. Ja, men... Och det är ju jättefarligt, för han är den enda som kan låsa böcker. Ja, men eh, eh, 1400-tal, tänker jag. Ja, han har ju blivit då... Han är ju då odödlig. Alltså. Sär, ja. Blev ja, men då så. <laughs> ja, så han kan låsa och han kan öppna böcker. Okej. Men badguysen i boken, han ja. försöker faktiskt öppna böcker. Ja. Och han börjar på något sätt attackera den här organisationens hemliga bibliotek för att komma åt de här hemliga böckerna. Men det är jätteroligt när han ger sig ut på, i strid, den här Isaac. För vad gör han då? Han har en speciell väst som han har tolv fickor i. Och i de här fickorna så stoppar han ner då pocketböcker. Så att han ska ha med sig ett strålningsvapen från en science fiction-roman som man kan liksom bara vaporisera någon. Ja. Eller han kanske har med sig någonting, ja, vad han nu har med sig för att kunna kämpa mot olika varelser här i boken. Det är jättekul. Vi som är bibliotekarier som redan ser oss som ja. någon form av superhjältar <här> <här> man måste ju ändå ja. känna att det här känns ju ja. helt enligt vår linje. Ja, det känns som att det, det finns blinkningar både till Bläckhjärta av Cornelia Funke och till den här kultfilmen The Librarian ja, eh, ja. som alla bibliotekarier känner till men förmodligen inte så många andra kanske. <laughs> <vet inte. laughs> Och sen finns det också en jätterolig karaktär en bok som heter Smudge. Ja. Han är en spindel. Mm. Han är en eldspindel. Och du kan tänka dig om man är bibliotekarier Nej, man är en, om man är en bibliotekarie och man har en varelse som brister ut i eld varje gång något som är övernaturligt ja. finns i närheten. Inte bra. Inte bra. Men han gör så att han har honom i en specifik bur och så precis ovanför buren så sitter den brandvarnare. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och sen finns det också en dryad i boken. Hon är en trädande. Mm. Ja. Och hon är rund, har runda former. Och allt hon rör vid kan hon förvandla. Till exempel spetsiga pinnar eller sånt, mm. så det kan bli vapen. Mm. Men hon kan också stoppa in sitt finger i ett lås och låta en liten gren växa ut från hennes finger så att hon kan liksom lirka upp ett lås. Praktiskt. Ja, det är jättepraktiskt. Hennes som karaktär gillar jag också, hon är helt fantastisk. Hon blir liksom sidekicken till ja. Isaac när de ber sig ut på jakt. Ja, den är jättebra. Nu tycker vi får fundera på om det är någonting att ta in till biblioteket. Det låter ju kanske spännande. Ja. <laughs> Men vi kanske ska ta Sword of Summer också. Ja, berätta Casey, vad är ja. det för bok? The Sword of Summer är den allra första i Magnus Chase-serien. och Serien heter Magnus Chase and the Gods of Asgard. Och det är ju Rick Reardon. Just det, det är ju alltså eh. Percy Jacksons pappa. Percy Jackson! Han som har skrivit Percy Jackson har skrivit den här. Och den handlar då om de nordiska gudarna och den nordiska mytologin. Och det handlar om den här pojken Magnus Chase som har förlorat sin mamma. Och när han förlorade sin mamma så förlorade han också sitt hem. Så han har levt som uteliggare på gatorna i Boston. Och så småningom så inser han att han på något sätt är knuten till de här de nordiska gudarna. Jag kan inte berätta mer än så, tror jag, utan att mm, spoila. Okay. Nej. Men det som är bra med den här boken är att trots att den är ganska chock, så här, korta kapitel mm. så man känner verkligen att man kommer någonstans för att det är liksom bara fyra-fem sidor så har man klar med varje kapitel. Ja. Så. så den är bra på det sättet. Ja, det ja. driver i berättelsen. Ja. Ehm, och det är det ju även i Percy Jackson-böcken. Ja, där. är det. så att om man har läst Percy Jackson och gillade de böckerna, då kommer man även att gilla den här. Ja, Ja. Så är det. Ja, ähm, ska vi ta det här med äh, <laughs> avsnittet om böcker vi har läst. Ja. <laughs> och äh, en del böcker vi inte har läst och äh, ja, så vidare. Ja. Ja.